Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahim, alamin, vassalatu, vassalama, alai shafir, anbi, jai, muselina, alma, uvan. Zajista svaka zahvola pripada uzvišnjama Allahu tebarake vata'ala nekaj nego mir i spansa jer je poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi vassalama, njegovu časnu porus, na sve njegove drugove. I na sve oneku isli dobro sunnih bade, salam, aliku, rahmatullahi, verekatuh. Hvala što pratite. Ukoliko se sjećate, draga vraćo i sestre, mi smo zadnji puta govorili o hijjri, prvo i drugoju abesiniju. Sad ćemo se osvrniti na jedan živi primjer hijdžri. Jer ako se sjetati u početku naše govore hijdžri, mi smo govoli da je cilj hijdžri upravo prakticiranje siri, odnosno i hijdžri. Jer kakva će biti fajda ako mi znamo siru Rasula s.a.a. međutim mi to ne prakticiramo. Isto tako, Kakva fajda ako mi znamo vrijednost heđreja, međutim nismo spremni da učinimo heđru sutra ako to bude trebalo i ako to bude vrijeme i mjesto nalagalo. I nema sumnje da su najbolji primjeri prakticiranja Kur'ana i suneta upravo drugovi Rasula I isto tako, Kada mi govorimo ili želimo navesti određene primjere u stranosti u istini ili prakticiranja objave, mi spominjemo ljude. I da kažemo, možda bi bilo logičnije da govorimo o muškacu kada govorimo o hijđri. Jer rekli da je hijđra teška i da je uzvišeni Allah debaraka vetala u sure Nisa, u 66. ajetu hijđru izravnao sa ubistvom. I rekli smo da je koj Benu Israila bilo poznato da Teube bila da se ubiju. Pa rekao Allah Đešanu i da smo mi vama zapisali odnosno propisali da ubijete sebe, odnosno da to bio vi Teube, ili da izađete iz vaših domova, ne bi to učinilo odnihar osimalo. Pa tako znači Allah Đele Đelaluhu izravnao ubijstvo sa hiđom. Je teško napustiti mjesto gdje si rođen, ostaviti svoje roditelje, ostaviti i metak i otići u nepoznaticu. I zato kažemo, bilo je logično i govorimo o muškarcu, međutim mi ćemo govoriti o ženi. Međutim, žena koja Allah najbolje zna vrijedi za hiljadu hiljadu muškaraca. A to je primjer muhađirke. Njeno ime je Hind čerka Ebi Umeje Ibni Mugire. Amidžišna od Haledne Ibni Velide i isto tako je od Ebu Djehele. Uva sahabika je iz plemena Benu Mahzum. Jedno od najvećih plemena u Mekiji. I isto tako, jedno od plemena koje se natjecalo sa Benu Hašimu po pitanju svih stvari, pa su tako nisu povjeli Resuda Saoselem ili došao iz Benu Hašima. Sad, kada bi ovdje opitali nas, da li zna neko od vas koje je Hind čirka Ebi Umeje Ibni Mumiri? A ja znam svi da je vi znate, ali po drugim imenom a to je, dragoma braćo i sestre, Ummu Seleme, radijallahu anha, odnosno majka dječaka koji se zove Seleme, odnosno nakon toga ona će biti Ummu, mu'minin, odnosno majka, svi pravovjerni. Inače, kako smo spomenuli, ta plemeta sahabika iz ben Mahzum. Bila je udata za Ebu Seleme, koji isto tako bio iz plemena ben Mahzum, a njegovo ime je Abdullah ibn Abdul Esed jedan od prvi muslimana koji je premio islam i prenosi se da je nakon deset ljudi da de primio islam da boselem i odma dragama braćo i sestre kada su primili islam odma su učinili prvu i drugu hidžu u Habešu nakon toga se vraćaju u Meku A nakon toga Ebu Seleme, supruk od Umu Seleme, čini hijđru u Medinu i da kažemo od prvih muhađira. Čak da, i možda da kažemo i prije nego što je ošao Musabim Musa Jomir, ambasador Islama da prezentira Islam u Medini među prvim muhađirima. Međutim, hijđra Ebu Seleme ili Umu Seleme nije bila da kajemo kao drugi hijđri. Pa prenosi umu Seleme, kaže, izači svoj ja i moj suprug i taj sin koji se zove Zančiji Seleme. I kada su okrenuli da činimo Hidžu za Medinu, naravno da koreši nisu dopustali muslimanima da čine Hidžu kako želi. Pa kanže, zaustavili su nas. Ljudi iz plemena Ebu Seleme, pa su rekli mu za želiš da vodiš našu čerku Koliko želiš da čineš Hidžu, ti učini sam. Međutim, da vodiš svešu čerku, to ti mi ne dopuštamo. Pa kanže omu Seleme da su uzeli za povodac deve i da su je istrgali nju sa nježinim sinom Selemom. I nakon toga Ebu Seleme sam učinio Hidžu u Medinu. Nije to ponukalo se vrati Meku ili njegova supruga zarobjena bila. Ne učinio hidrij Allah tebaraka ve taala yotiše u Medin. Nakon toga su došli ljudi iz plemena Ebu Seneme, znači supruga je rekli: "Zađi, mislite da ćete dovesti vašu ćerku i našeg sina, znači misli se na njih na sebe." I kaže on da su između sebe trgali to dijete, znači nisu htjeli da ga uzmu kosebe, drugi nisu dali, sve dok mu kada nisu isrseli ruku, onda su ga uzeli ljudi iz plemeno, Abdul Esed, znači od plemena Ebu Seneme, su uzeli dijete i odveli. Možete zamisliti, dragama vraću i sestre, tu sliku, a to je da je suprug Ebu Seneme u Medini, supruga, umuseleme je kod svoga plemena, a dijete seleme je kod plemena od muškarca. Rastavljeni svi. I kaže dalje umu seleme čitavu godinu dana, ja bi svako jutro izlazila u pregrađe Medine i plakala bi. Svaki dan, godinu dana tako. Kaže do jednoga dana nije se smilao meni čovjek iz plemena od ne, pa otišao konja nje rekao, zašto ne pustite tu jadnicu da učini i da ide s ome suprugu? Svaki dan izlasi i plače od jutra do ašama dok ne zavadje sunce. Kaj, pustite ih. I onda su kaj nakon toga otišli kod plemena Ebu Selem je rekla sudani to dješnog sina i dan tegu. Idemo, šta će u Musalami da radi da da sad sjedi u Meki i čeka da dođe po nju suprug iz Medine jer je to 400 km i možda neko od vas imao priliku da vidi uvjete od Meki do Medine sada da vidi uvjete. a kako su bi uvijeti prijeli trebalo da se hodi tom pustinju i da se po noći sjedi po dan, po dan da se odmara po noći da se putuje ne mre se po toj suncu putovati I naravno, imaju drumski razbojnici, svako pleme ima svoju teritoriju i sve druge opasnosti. Međutim, dragama, vraću u se od učita da sama sa svojim sinom i naravno sa Allahom tebāraka ve ta'ala učinjenju. Nije čekala da dođe po nju supruku, da joj se obezbijedi pratilja od Rasula sallallahu alihi wa sallam ne kaže, spremla sam se ja i moj sin, stavila ga na devu i nikoga ne bilo osim Allah te baraka vetala, i vatala, i kada je nadala se da u putu nađe nekoga od ljudi jer sa njima dojde I kada sam izašao na periferiju Mekke, tamo je se nalazi sadan mešćid od Aishir Ar Nahari, mjesto koje se zove Tenim, kaže, susredstavom je munah, Mušik, koji se zove Osman, sin Talhin, sin Ebu Talhe iz plemena koji se zove Adudar. Mušik, iz Merke, i ti mušici su bili glavni badaktari mušnika na uhodu i kažu 11 mušnika je njihovi sinova poginilo držeći taj bajrjak. Međutim imali su ko sebe određeno sobrine Arapi pa su joj pitao jer je znao čija je čerka nježina otac Bio je poznat u meki ponadimku, zadu rek, odnosno da je on oskripljivao putnike. Pa rekao, se zaputio, kaj zaputal se su so Medinu, kaj sama jes, kaj tako mi Allah se zaklana, kaj tako mi Allah nećeš ići sama. I kanže, uzeo je skroz do Medine odveo i kada je došao na periferiju Medine, rekao, tvoj se supruk so nazi u kupi, uđi, idi su so me so Međutim, kaže mu Seleme, nikada nisam videla bolje sa putnika od njega. Kako je taj muši putovao sa ženom i sa djetom? Kaže, oborio bio je devu i onda bi se udalio, jer je deva jaka, visoka, kada se žena na nju ispinje, ne može se tek tako ispesti i postoji mogućnost da se okriju određeni dio tijela. Pa bi se, kaže, udalio... I kada bi se ona popijela u na devi, on bi došao i uzdigao bi devu i onda bi je vodio, vodio. I kada dođe, kada bi bilo vrijeme da odmore, on bi opet odborio devu i onda bi se udalio. I kada on mu sela le on bi spustio ono što treba sa deve, kada je už udalio, bi se legao, bi postavio i kaže, nijednu više me riječ nije pitao. Kada je pitao, dje ćeš u Medinu? I kada je pojasno, kada je skroz do, do Medine, nijednu riječ nije više pitao. gažemo da vodom, sad tako ima mušnika ovdje. Danas ka na iđe, svišao tome. A smijavanje, i ovo, i ono, vidite kakvi su mušnici vijeti. A on je bio barak tako, nosio je barak na ovu. I kada je došla, kada moramo sad zamislimo suzret nje sa nježenim suprugom i sa djetom, pogotovo naše seste dole majke razumu kako je biti razdvojeno od djeta, isto tako, u supruga. Nakon toga, Ebu selem je učestovao u svim važnim bitkama i bio, bio je ranjen na Uhudu. I onda je kasnije ga resursal, selem je izaslao u jednu e, od vojnih pohoda i rana mu se otvorila, onda preselio. E, nakon toga i resursal, znači to je treće godine bilo po Hiđ, nakon bitke na Uhudu. I onda dragama braću, zaista ovaj Hadiz ko bude u mogućnosti da ga izučava i da malađešan, to znači pune povke. A to je u hadisu kod imama Ahmeda, prenosi upravo u Muselame. Da je došao nježin supru, kaže bio sam kod Resula sallalahu ve vselem i kaže bilo mi je drago kada sam čuo hadisu i Resula sallalahu alihi vselem da kaže kada muslimana zadesi određena nedaća. Ne i kada rekne mi smo Allahovi njemu se vraćamo gospodar moj daj mi nagradu u mojom iskušenju i daj mi bolju zamjenu za ono što sam izgubio kaže Allah džajšanu će mu tako dat znači daće mu nagradu isto tako daće mu zamjenu zamjenu za ono što je izgubio i kaže Ebu Seleme govoreći svoje je to me obradovalo i kaže ja sam molio Allah džajšanu Kada mu je došla smrt, Ebu Selemi kaže gospodaru moj, dadi mi zamenu zamjenu mojoj porovići. A u hadisu kod Tirmizi prenosi sin od Umu Seleme i, i Ebu Selema, to je Omer, a donaj ona dječa, ako se mi sjetila da hadisa, kada mu je rekao Resul Salzelem, o dječaku, reci bismila, jedi svojom desnom rukom, jedi ispred sebe. To je taj dječak. On prenosi hadis o svoje majke, a ona prenosi od njegovog oca, od museljima. Kaže, kada je bio na samrti, Ebu Seleme rekao je, gospodaru moj, daj mi bolju zamenu z odmene u mojoj porodici. A u hadisu kod imame, muslima, kaže, u museljima, kada se to desilo, kada preselio je preselio Ebu Seleme, kaže, ja sam rekla, Mi smo i mi se njemu vraćamo i kaže, rekla sam, gospodaru moj, daj mi nagradu za ono, znači, za moje iskušenje i daj mi bolju zajmenu za Ebu Seleme. A nakon toga sam se vratila sebi pa sam rekla, a ko to ima bolji od Ebu Seleme? Da li ima neko bolji od Ebu Seleme da mi, a, da mi dani Allah te baraka ve dala? Međutim, kako nam je Resul ve Allaho naredio, ja sam tako postupila vidite pokoravanje, naradbi Resula s.a.v. suneta i koje je ubjeđenje i vidit kako će Allah dželalu dati nagradu za to. Ko ima bolje od Ebu Salame, kaže, kada je on jedan od prvih muhađira i oni koji je prvi prim. Međutim, ubjeđenje, jake im to treba na muslimana odlikoviti da imaš objeđenje što reko Allah, da je to istina, da se obistiniti samo ako ja to iskreno kažem. Pa kaže, rekla sam te riječi, pa je došao je Abu Bakr, prosio me, ja sam ga, kaže, odbila. Ne zato što Abu Bakr se joj nije sviđao, već je ona kasnije ispomenuti drugom prosu stvari koje su isprečavale sa pa u dajim, pa je došao Omer, pa sam ga odbila. I onda ko je došao taj prosac, da kojem mi će se obistiniti. došao je prosac onaj koji je rekao hadis, ali to je Resul sallallahu alaihi wa sallam. Došao je onda prosi u selemu. I kaže umu seleme, došla mi je zamena od Resula sallallahu alaihi wa sallam i Allah mi je dao zamjenu bodju od umu Nema nikog bolje do Resula sallallahu alaihi wa sallam. I vidite da kažemo u toj situaciji čak ni Umu Seleme nije mogla pojmati ko će doći bolje od Umu Seleme, međutima Resus Al-Olaovi Seleme. I onda Umu Seleme postaje od majka sina koji se zove postaje Umul Mu'minin, jedna od najboljih titula za ženu. A to je da postane majka svih pragovirni. I došla je kada je Resus Al-Olaovi kod mene, međutim, kaže Umu Saleme, ja sam čistila jednu kožu, vidite, žene su radile i to vrijeme. Pa kada je došao sallallahu v. 7, kada ja sam mu dala jedan jastuk, znači to je bio bit počasti, dala svjedne i kanže, on me prosio. Pa samo ja rekla, o Boži poslaniće, ti si prosac koji se ne odbija, međutim, ja imam ljubomoru i bojim se, da, Resus sallallahu v. znači imao više žena, bojim se da ta ljubomora kod mene ne bude prisutna, pa se ti rasediš na mene, pa Allah kazni. I isto tako kaže, ja sam žena stara, i isto tako kaže, ja imam djecu. Jer je li imala četvero djece ko sebe, i isto tako nije imala ko da se o njoj brinje, ona je bila u Medini sama, svi su nješni bili u Medini. Vidite kako je bila iskrena. Kada je došao prosac, rekla, ja imam, da kajem, ako se mogu reći to, da su bile mahane. A ne danas da se neko od nas ženi ludaj, maša Allah, sahabija bolji, o debu šta ima kod manje mani, ništa, hamla, sve u rijed. Dobro je ovo, hamla, klanjam, postim, ma svetama, kasnije mjesec dva, Allah da sačuvam. Vidite kako je reka, odmah, jedna, dvi, tri. Kaže, ve Allah, vidite kako je bila iskrenost međusobna. Ove ne trebamo, mi muškajac, uzmati ovu nuka što nama samo, što je za nas na jednu stranu, na drugu stranu, samo sve uđene, a žena opet, ono što je za nju na jednu stranu, na drugu, samo odvojiti. Kada su sam osram, što se tiče tvoje ljubomore, ja ću monta lahađešanu, da kažemo da je, da, da, je, da je o tebe o strani, kaže, to je sobistimno. Isto tako, što se tiče tvoje starosti, kao ja sam joj stariji, a što se tiče tvojih djeca, kao ja sam za nja staratelj i umu seleme se udala za Rasula sallallahu alaihi wa sallam i kanžu da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam postao je supružnik, isto tako postao je za nežnu djecu koji su bili je tim. I kanžu zašto je Rasul sallallahu alaihi wa sallam jednače jedna od mudrosti, kada kaže islam sallam, ja, zašto je oženio umu seleme? Kaže da bi bila nagrađena za svoju hijđu i za svoj islam. Znači, kada je primila islam zajedno sa svojim suprugom i učinila ih u Habešu, učinila ih iđe u Medinu, kaže, to je bio jedan vid da se nagradi ta muhađirka. Danas, kako je mi imamo slučajevo? Kada je brat Čestit bio, i od, od prvi bio odazov s ovoj Davi, isto tako naćeš e, muslimanku, među prvih se odazvala ovoj Mubarak Davi i dala doprinos, kasnije mu trebaš pet godina tražiti da unajdje ženu, a sestra čeka, čeka, više odbirova koje mi čekamo nezapoštenje. Nikada se nađe česti I ideš dažiš tamo neku, pa ja ću pokušati nešto raditi, pa je treba naoči klanjati, sve to u redu ima. Međutim, prvenstvo, ulaz kao islam, ima svoju vrijednosti odazivanje određenoj davi ima svoju vrijednost. Nijesti onaj koji dođe na početak i onaj koji dođe kad ima hiljade i hiljade. Pa je tako Resursa, sada Allah, koji govorio, želio da prakticira to. Tako vam Allah, dješano, kada bi sada neko došao i rekao određenoj ženi, kada je umre čovjek na samrti i ti dođeš tamo najde sa dženazi ili poslije nekaj kaj reste je toj hadis bilježi imam Ahmed ili tirmizi ili muslim rekao resus ala osebam tako, tako, tako, tako. A to je kada rekne te riječi da će inša Allah joj dati zamenu polju. I onda se kada istekne ide ti se pomoliš kažeš to je hadis. Njom se treba nešto pričati, ali puno. Njom bi sve jasno bilo po pitanju. Objavio to je da ima ovom umetu muslimana koji da žele da praktiziraju hadis. I da kada si rekla, iskreno jesi, e, evo sad je se opistino ko tebe. I da završimo da ne bi puno onaj duži, da Inša morate sjedo popiti popijete kako fisično tome. Ono što se navodi od umu Seleme, i da kaže umu mu'mini je puno. Zeheb imam, zeheb je smatra da je od faqihat, od začućenja akav umeta, I prenosi da je u Muselema prenijela oko 380 hadisa ima Buhari i muslim prenosi te hadise. 380 hadisa prenosi u Museleme. I kada se vratite tamo na hadise, vi ćete bitila puno resursa o svem zavjerom. I isto tako se prenosi za određeni kur'anski ajeti objavljeni po pitanju u Muselemi. I to je da dakle, kajemu treba da krasi jednu muslimansku porodcu. Da suprug pita suprugu što ne zna. Da suprugu ga pita za to. Da bude dosadna svaki dan šte je bilo na predavanju, šte je bilo na hudbi, šte je reko ovo, šte je reko ovo, šte je reko ovo, stišno tome. A ne čim navrata ili jedan drugi odma. zaoči kada ću mijenjati tebi kad ima ovo šta je samo dunjalog. Spomenili smo da je upravo Ebu Seleme prenio hadisu mi Seleme i da nježin sin prenosi od nje hadis. To je ta bila generacija. Ubjeđenje i natjecanje uvjeri. I još samo da spomenemo, na kraju, vičem, još ovo, ovo išla zadnje. Što ukazuje, kaže, koliko je omu Selemen imala razum, koliko je bila provinciva. Resuju sada Allahu alaihi wa sallam, sa svojim drugima, kada je krenuo da uđu u Meku, a to je 6. godine po poslanstvu, i kada se do desio vama dobro poznati ugovor na Hudejbi, to je mjesto blizu Mekke, i kada ne ja su Sad Senom obećao da će muslimani ući u Meku, da će Tawafit, da će zakati sve kurbane, da će se ošišati, i da je to vidio u snu. I naravno za muhađire to je bila obavijest velika jel mu je rečeno sad ćeš ući u Meku koji si ti toliko bi osvitan i kada su došli u mjesto ispeću se mušljici izbeđu Nihari Allahove, Tabare, Kvetala kuće i Betin, Haram i nisu im dozvoli došla u ugovor u kojem su muslimani vidjeli da taj ugovor ne ide nima u prilog da nije u njoj instres 10 godina primjenje ako muslimana se neko odmete neka ide s obanom mušljicima a ako neko primi islam od mušljika muslimarga moraju vratiti slično tome Usmane su, da kažemo, mislili da je to nije za njihov interes, njimom interesu. Čak više je došla između dialoga, između Omera dana i Resulasa Oselem u Bekra, koju imamo poznat, I koje je rekao Omer da nakon toga, kad je dostao se iskuplivo, da je rekao Resulasa Oselem u I kada je se desio ugovor, Resulasa Oselem je rekao da bi izašli iz obreda, da bi mogli skiniti hrame, hajde se zakotite kurbane i onda se možete ošišati i skinite hrame. I vi dobro znate koliko se drugom Resursa Selem njemu pokoravali. Međutim, u ovoj situaciji, koliko je bila težina toga, nisu se pokorili Resursa Selem. Niko od njih ustao da zakon je svoj kurban, da se oši da stigli To teško. Treba da uđe u Meku. Resursa Selem obećao. To je tamo njegova kuća, njegovaj metak gdje je on rođen. Teško. Nisodan zva resursa, pa kada on je ušao, je resursa su nimao običaj kada ide na putovanje da uzme jedno od svojih supruga. Pa ušao kod umu, u znači, mjestu gdje bila, u šator rekao, ja sam im rekao, to ja pa je to, niko od ne ustaje. Pa rekla im rekao, o Boži poslaničak, ako hoćeš da ti se oni pokore, ti nemoj da im ništa govoriš, ustani, pozovi svoga bricu, zakoli svoje kurba, pozovi svoga bricu, nek te oprije i završi. Resul Salasalem izašao, zaklul je svoj kurban pozval vricu i on ga je obrije, onda, znači mogao da izađe iz obreda i nakon toga kažu, krenosioci hadisa, da znači, isto tako mi je Buhari, kaže za malce nisu jedni drugi pobili, odazivajući se naradbi, ili da kaže u postupku Resul Salasalem, jedni su drugi prijali i želi su malce da se pobiju od toj brzini odazivanja. I vidite kako česta supruga može da čovjeka dobro nasavjetuje. A isto je tako čovjek ne treba da odbija savjet svoje suproge. I da joj kažu, se tiče tebe, Resul Zalao sam rekao da ste vi imate pola pameti. Mustafa Zalao sam je pojasnio taj Nuxan Fidin, a to je nedostatak u vjeri, a to je da kada po pitanju svjedočanstva, da trebaju biti dvije žene, umjesto šarca, oni stvarima u kojeg mogu žene da svjedoče, i to je pojasnio zašto, jele, kada desi se da jedna žena zaboravi, da druga pomogne. Odnosno, ko žene je, osjećaj su jači. Zašto? Pa zato je treba da je, zato što je ona majka, Je da je ovako ko muškacija, ko mi, hlada je tvrda, ne bi mojla nikada djeta držao u krilu i nosi ga toliko u stomaku i nakon toga ptiti i tako i suđe prat sto puta i sve u, u rijed. Danas od nas neko djete malo skoči tako odmah hajde, mami, mami, poziv. To je ta savršenost islama gdje treba žena da bude bolja i jača, daj djuj. Ovdje, znači, međutim, to je jedno. I isto tako po pitanju Vjeri, resursan, sve me pojasnija to, kada je dođi je nježino mjesečno branje, da ne može klanjati i posle. to To je nježin nedostatak po pitanju veri. Osta li više nedostatka? Osta je koji mi svi po pitanju. Najveća stvari je to da je ista pridala omđeš. Po pitanju obaviza, po pitanju prava, po pitanju nagladi. I zato čovjek treba u uređenim situacijama saslušati ženu da vidi šta će mu reći. Naravno, mu će procijeniti, pa vidi, treba slušati neslušati, nekad imam st I vidite, dragi mevračov, kako je znači umul seleme odnosno umul muminin, hind, džerka, umeje, kako je bila muhađirka. I da gandžimo, to treba biti kod nas, sire, ono što naučimo da to prakticira. Ja molim Allah, tabaraka ve tala savo koristimo, o dvore što smo čuli. Eto bude dokaz za nas, ane proti se jaz, da sretnimo Allah, tabaraka ve tala kukha vihada, va esteklo ili velkum festak, inno rahim.